Nu ești autor Sorin Shaguna. Dispărută cu liniște, departe de mine, te-am privit când tu nu mai erai. Știam doar că pe cruce ți a numele scris. Rememorez discuțiile cu orele și anii ce le-am purtat fără să știu că vei pleca rapid, nu ești zâmbetul chipului meu, Te-ai dus departe, Un drum ce numele ți-l poartă Și eu cel tot străbat, Atât mai fac. Lacrimile chipului meu se tot agită, Liniște, Perfectă liniște. Câteva lacrimi mai am de mers, Sunt la mormântul tău, Aici îți odihnești veșnicia. Nu ești lângă mine când te plâng amar și lung. În lumea fără margini, tu m-ai lăsat plângând. Eternizazii, curcubeu de pace și iubire. Lectora Maia Martin